إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا ملل له، ومن يؤمن فلا هلا له، وأشد لا لها إلا الله، وحده لا شريك له، وأشد عنا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه.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 Berisi tentang masalah akidah Itu akidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Dan ini ada kitab yang akan bermanfaat Untuk dipelajari oleh seorang muslim Khususnya seorang pelajar Seorang kuali berilm Dan beliau rahmahullah di dalam kitab ini Berusaha untuk meringkas Akidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Hadis Nabi SAW dengan para sahabat model lawanmu. Kemudian kita sudah sampai pada ucapan beliau, "Bal umul wasamu fil fi firuqil ummah, -umma, kama an al ummah ya al wasamu fil ummah." Ucapan beliau yang artinya bahkan mereka yaitu sunnah wal Jamaah, mereka adalah al wasat. Mereka berada di pertengahan fi firqil ummat di antara aliran-aliran yang ada di dalam agama Islam ini. Mereka adalah berada di pertengahan di antara aliran-aliran yang ada di dalam agama Islam ini. Kama an-nulummatan liya nulasamu fil ummat, sebagaimana umat Islam ini. Mereka adalah berada di pertengahan di antara umat-umat yang lain di alusunah buan jamaah di antara aliran-aliran yang ada di dalam agama ini mereka berada di di tengah sebagaimana umat Islam di antara umat-umat yang lain di antara orang Yahudi di antara orang Nasrani maka mereka juga berada berada di tengah ini yang dimaksud oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah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 Yang kita sebutkan kemarin contohnya tentang akidah tentang Nabi Isa alaihi salam dan bahasa yang umat Islam mereka di, di, berada di pertengahan antara akidah sesat yang dimiliki oleh orang Yahudi dan antara akidah sesat yang dimiliki oleh orang Nasrani. Kemarin sudah kita sebutkan contohnya orang Yahudi meyakini Nabi Isa alaihi salam sebagai anak zina berdasarkan Nabi Isa alaihi salam. Dan tidak e, mengakui bahwasannya beliau adalah seorang Nabi Adapun orang Nasrani Bahkan mereka berlebih-lebihan Di dalam meyakini Nabi Isa AS Sehingga mengangkat beliau sampai derajat ketuhanan Yaitu meyakini bahwasannya beliau Alayhi salam adalah seorang anak Tuhan Subhanallah i amna yasifun Maksud Allah dari apa yang mereka sifatkan Adapun umat Islam Maka Allah swt memberikan taufik dan petunjuk kepada mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah, memiliki aqidah yang benar, yang sahih. Ya diberikan oleh Allah hidayah sehingga memiliki aqidah dan keyakinan yang benar. Apa aqidah mereka? Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah, seorang hamba, ia bukan Tuhan. Dan juga bukan anak Tuhan Demikian pula mereka meyakini Dan dia adalah Rasul. Ratna adalah bantan kepada orang-orang Nasrani Yang mereka meyakini bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan Demikian pula mereka meyakini Bahawa Nabi Isa, uh, Isa Adalah seorang Nabi Di antara Abiya Allah Jadi bila ada seorang hamba Di bantan kepada orang-orang Nasrani dan mereka meyakini bahasa beliau adalah seorang nabi yang harus dihormati, yang harus dibenarkan ucapannya dan ini adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi. Ya Allah memberikan kaufi kepada mereka iaitu umat Islam sehingga mereka berada di pertengahan antara orang Yahudi dan Nasrani. Tidak mengatakan bahasanya beliau adalah anak zina, tetapi mengatakan beliau adalah seorang nabi yang harus diikhtiram, harus dihormati, harus dibenarkan ucapannya. Dan mereka tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi sehingga meyakini bahwa Yang dia adalah anak Tuhan. Kita meyakini bahwa dia adalah hamba di antara hamba, hamba Allah. Artinya tidak boleh disembah dan beliau bukan Tuhan sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Ini artinya pertengahan. Ya ini artinya adalah Pertengahan Allah SWT memberikan Taufik dan menjadikan Kita yaitu umat Islam Sebagai pertengahan diantara umat umat Yang lain Baik, Jadi Ahlusullah wal-jama'ah Ini mereka berada di pertengahan Diantara aliran-aliran Yang ada di dalam umat ini Yaitu aliran-aliran Yang masih berintisab Yang masih uh, menyadarkan Diri mereka kepada agama Islam Ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bisatafjaru ummati dan akan berpecah belah umatku ini menunjukkan bahwasanya aliran-aliran tersebut adalah Masih umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih berada dalam Islam. Adapun aliran yang melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka ini bukan termasuk 73 golongan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi Wasallam. sallam Baik Dan setelah itu boleh mengatakan menyebut Menyebutkan contohnya Contoh Bagaimana ahlu sunnah wa jamaah Mereka berada di tengah-tengah Di antara aliran-aliran yang ada Beliau mengatakan Rahmahullah Fahum wasatun Fi babi sifat subhanahu wa ta'ala Baina Ahli ta'tin Al-Jahmiyati Wabayna Ahli At-Tamthil Al-Mushabihati Belum atakan R.A. Maka mereka Itu siapa? Ahlu Sunnah Wal-Jamaat Di dalam Bab Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang di dalam Masalah Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bayna Ahli at Al-Jahmiyat mereka atau posisi mereka berada di pertengahan Antara ahli qaqin Orang-orang yang menafikan Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Al-Jahmiyah Yang mereka adalah Al-Jahmiyah Mengikut Jaham Ibn Sofad Mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari Nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Allah SWT menghampankan di dalam Al-Quran tentang namanya dan juga sifat-sifatnya kemudian mereka menolak nama dan juga sifat tersebut di antara nama Allah, Allah misalnya, al-Rahman al-Rahim al-Alim, al-Hakim, al-Aziz al-Halim al-Ghufur ini ditolak oleh orang-orang jahmiah mereka mengatakan Allah tidak memiliki nama dan juga tidak memiliki sifat ini adalah keyakinan tahlul ar-ta'til ta orang-orang yang menafikan nama dan juga sifat Allah azza wajalla. Kenapa mereka menolak? Mereka mengatakan kalau kita menetapkan nama dan juga sifat bagi Allah, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau kita mengatakan Allah al-Alim, Allah Maha mengetahui. Sementara mereka melihat manusia juga punya ilmu. Mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Allah Al Alim, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau demikian, kita tolak namanya. Dengan maksud apa? Dengan maksud tanzih, yaitu ingin menyucikan Allah Azza Wajalla. Ini niat baik mereka. Tetapi mereka berlebihan, yaitu sampai menolak nama yang Allah kabarkan di dalam Al Quran. Demikian pula sifat-sifat Allah Azza wa Jal Mereka tolak Karena kalau sampai menetap Menetap sifat bagi Allah Berarti kita menyerupakan Allah dengan Dengan makhluk. Ini adalah subha Ini adalah alasan mereka Demikian pula apabila datang Sifat-sifat yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW Maka mereka menolak sifat tersebut Menolak nama tersebut Dan ini adalah keyakinan Ahlu taqil mereka namanya adalah Al-Jahmiyyah Yaitu mengikutnya Jaham Ibn Sofman Mengingkari nama dan juga sifat Allah SWT Dengan dalih, dengan alasan Kalau kita menetapkan nama dan juga sifat Maka khawatir kita nanti menyerupakan Allah dengan makhluk Sehingga mereka sekali lagi mengingkari nama dan juga sifat Allah Dan sebagian ulama menghukumi mereka Yaitu Al-Jahmiyyah ini sebagai orang yang Termasuk firqah yang kufar Yang termasuk firqah yang keluar dari agama Islam Karena ketika mereka mengatakan bahasanya Allah tidak punya nama Dan Allah tidak, tidak punya sifat Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah Allah tidak memiliki nama ini dan nama itu Berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada Mereka ingin lari ia menyerupakan Allah dengan makhluk tetapi mereka terjerumus ke dalam apa? ke dalam tasbih yaitu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak yang tidak ada. Berarti mereka pada hakikatnya juga terjerumus di dalam menyerupakan Allah, bahkan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang yang tidak ada atau yang mustahil. Jadi pada hakikatnya mereka juga menyerupakan Allah dengan dengan selainnya. Ini adalah aljahmiyah mereka meyakini atau menafikan nama dan juga sifat Allah azza wajalla dengan alasan apa dengan alasan ingin menyucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluknya wa ahli at-tamsili asyabihah dan di antara orang yang ahli tamsil yang ahli di dalam menyerupakan Allah dengan makhluk Al-Mushabihah Iaitu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi di sana ada aliran yang lain Yang bertolak belakang dengan jahmiah tadi Kalau jahmiah tadi apa? Menolak nama dan juga sifat Allah tidak memiliki sifat Sifat apapun Allah tidak memiliki Ada sebagian yang bertolak belakang Yang dinamakan dengan Ahlu Tamfir Al-Mushabihah Mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan Mafruh. Bagaimana maksudnya? Datang ayat tentang sifat Atau hadis tentang sifat Allah SWT Mereka tetapkan Mereka tetapkan Mereka terima hadis tersebut Mereka ayat Mereka terima ayat tersebut Dan tidak mereka tolak Tetapi apa yang mereka katakan? Sifat yang disebutkan dalam Quran tersebut Atau sifat Allah yang disebutkan dalam hadis tersebut Sama dengan sifat mafruh jadi ketika Allah, Dia mengabarkan bahwasanya Allah adalah Al-Alim, Yang Maha Mengetahui. Berarti kata mereka, kita tetapkan hadis ini atau ayat ini, kemudian mereka mengatakan bahwasanya sifat ini sama dengan sifat makhluk. Berarti ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk. Ini namanya ushbihan. Atau ketika misalnya Allah mengatakan ar rahmanu Al-Arshistawa, ar rahman Beristiwa di atas ars Mereka terima ayatnya Tetapi mereka mengatakan bahwasannya Istiwa Allah Serupa dengan istiwa makhluk, Itu menyerupakan istiwanya Allah Dengan istiwa makhluk. Atau ketika Allah mengatakan Di dalam ayatnya yadahu mab mabesu Bahkan Kedua tangan Allah ini terbuka Mereka mengatakan Diterima ayatnya Kemudian mereka mengatakan tangan Allah atau kedua tangan Allah sama dengan tangan makruh. Ini namanya musyafiah menetapkan, tetapi mereka apa? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makruh. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena Allah mengatakan leih sahaja ini syaitan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal dha'lamul musamia. Apakah kamu tahu sesuatu yang sama dengan Allah? Dan Allah mengatakan, Dan tidak ada yang sebanding, yang serupa dengan Allah. Bagaimana mereka bisa mengatakan, berani mengatakan bahawa sifat ini sama dengan sifat makhluk. Atau sifat Allah ini sama dengan sifat makhluk. Padahal Allah telah mengatakan di dalam ayat-ayat, di dalam Al-Quran, bahawasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jawa. Dan dari mana mereka tahu bahwasannya sifat tersebut sama dengan sifat makhluk? Apakah mereka pernah melihat Allah? Apakah mereka pernah melihat Allah? Tentunya jawabannya tidak. Lalu dari mana mereka yang bisa mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Padahal Al-Qawlu Fis Sifat, Al-Qawli Fiddah Yang berbicaraan tentang masalah sifat Allah ini seperti perbicaraan tentang dat Allah aja wajar. Sebagaimana kita tidak pernah melihat dat Allah, maka dan dan, dan kita yakin keberadaan Allah swt, maka demikian pula di dalam masalah sifat. Kita yakini Allah memiliki sifat tersebut, tetapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya, dengan itu ini adalah dua kelompok yang saling bertolak belakang. Yang satunya berlebih-lebihan. Ya ingin menyucikan Allah, kemudian mereka menolak nama dan juga sifat Yang satunya menetapkan tetapi berlebih-lebihnya Yaitu dengan cara menyamakan Allah dengan makhluknya Adapun ahlu sunnah Maka Allah memberikan kaufiq, memberikan hidayah kepada mereka Sehingga mereka berada di tengah-tengah Bagaimana maksudnya? Ahlu sunnah wal jamaah? mereka mengumpulkan semua dalil mengumpulkan semua dalil baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mereka mengambil kesimpulan, berakidah meyakini apa yang mereka lakukan ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan nama dan juga sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran demikian pula dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. tetapi mereka tidak menyamakan ya sifat tersebut dengan sifat makhluk. Jadi yang mereka katakan apa ya kesamaannya. Yang mereka menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat ini sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau digambarkan oleh Nabi saw di dalam hadis. Kemudian mereka mengatakan sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi mereka mensucikan mensucikan Allah tetapi bukan dengan cara menolak nama dan juga sifat. Mereka menetapkan nama dan sifat tetapi sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat makhluk. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan berarti mereka berbeda dengan Jahmiyah tadi. Karena kalau Jahmiyah tadi apa? Mereka menolak adapun Ahlussunnah maka mereka mengitsbat Ya mereka mengingkar mereka menetapkan dan ini ia ya, berseberangan dengan jami tadi yang mereka menolak nama dan juga sifat Allah Azza wajalla dan mereka mengatakan tidak serupa dengan sifat makhluk berarti ini membantah siapa membantah musyabihah yang mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk ya dan kaidah mereka ini berdasarkan firman Allah Azza wajalla Ketika Allah berfirman, 'Laih sa'at mitilhi Shayt, wahyu asami'un baciir.' Ini adalah satu ayat yang isinya bantahan kepada orang-orang jami' yang mereka menolak sifat Allah dan bantahan kepada orang musyabbiha yang mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. 'Laih sa'at mitilhi Shayt, tidak ada yang serupa dengan Allah. Bantangku kepada siapa? kepada musyabbiha yang mereka mengatakan. Sifat Allah sama dengan sifat Nafsu. Allah mengatakan, "Laihakami tadi, she tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini bantahan kepada musyafiah. Kemudian Allah mengatakan, "Wahwasami audul basir dan Dia Allah swt adalah yang maha mendengar dan Dia maha melihat. Bantahan kepada siapa? Jahmiyah yang mereka menolak nama dan juga sifat Allah adalah maha mendengar. Dan Allah maha melihat tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk Ini maksudnya Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka berada di pertengahan Sebagaimana ucapan Syekhul Islam di dalam masalah sifat Allah Yang di dalam masalah sifat Allah Mereka berada di pertengahan diberikan taufik dan hidayah Untuk bisa bersikap adil yang bersikap tengah, bersikap tengah di antara dua aliran yang saling bertolak belakang. Ini satu contoh. Kemudian yang kedua, di antara contoh pertengahan sudah di antara sekian banyak aliran wa wasatun fi bab af'alillah baina al-qadariyah wal jabriyah. Dan mereka Rasulullah ada masa ketika ada di dalam bab afal Allah, di dalam pekerjaan pekerjaan Allah, baina al-qadariah tibat jabriyah antara dua aliran, yang pertama adalah qadariah, kemudian yang kedua adalah jabriyah, yang mereka berkolak belakang dan saling berseberangan yang di dalam masalah afal Allah, di dalam masalah pekerjaan pekerjaan Allah, azza wajalla. Apa itu keyakinan Qodariah dan apa keyakinan Jabriyah? Keyakinan Qodariah bahasanya makhluk yang di antaranya adalah kita manusia, mereka lah yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan mereka, yang menciptakan amalan-amalan mereka. Tidak ada campur tangan dari Allah Azza Wajalla. Kita memiliki maksiat dan tidak ada campur tangan dengan masyarakat Allah SWT. Ini keyakinan Qadariyah. Mereka mengatakan bahawa apa yang kita lakukan ini bukan takdir dari Allah. Ini adalah kita yang melakukan. Ya dan dengan dengan masyarakat kita tanpa ada sambur tangan dari Allah SWT. Ini adalah keyakinan siapa? Al Qadariyah. Mereka menafikan yang campur tangan Allah di dalam masalah nafsiat kita dan juga pekerjaan kita. Yang menciptakan amalan kita adalah adalah kita sendiri. Adamun al-Jadriyah maka mereka berlebih-lebihan, mereka mengatakan ini adalah semua dengan takdir Allah, bahkan mereka berlebih-lebihan sampai mengatakan apa yang kita lakukan ini adalah yang melakukan adalah Allah. Jadi kita makan itu sebenarnya yang makan bukan kita Tapi siapa? Allah Allah yang yang yang yang, yang mentadirkan dan Allah yang melakukan Berarti berkelak-belakang dan sangat perseberahan antara siapa? Qadariyah dengan Jamriyah Dan ini semuanya bertentangan dengan Al-Quran ya bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW Dan sekali lagi Al-Sunnah wal-Jamaah mereka bukan hanya mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Mereka sebelum berakidah Maka ada masalah, Baru setelah itu mereka menyim menyimpulkan, berakidah. Ya, adapun pun ahlul batil, Orang-orang yang menyimpang, Maka caranya bukan seperti itu. Yang pertama, mereka berakidah dulu, Berkeyakinan dulu, Baru setelah itu membaca Al-Quran, Mencari-cari dalilnya. Yang mencari dalil yang cocok bagi dirinya Kalau cocok dipakai, Kalau tidak cocok maka ditinggalkan Oleh karena itu mudah sekali untuk mengatakan Yang subuhat mereka Karena mereka hanya mengambil sebagian dalil Dan meninggalkan dalil yang lain Sangat lemah dalilnya yang Sangat lemah di dalam berdalil Adapun ahlu sunnah Maka mereka membaca ya Apa yang ada di dalam Al-Quran Dan juga hadis-hadis Nabi S.A.W Baru setelah itu mereka menyimpulkan Dan berakidah Ahlu sunnah wal jama'ah mereka berada di pertengahan. Mereka mengatakan betul semuanya dengan takdir Allah swt dan Allah yang menciptakan semuanya termasuk di antaranya apa yang kita lakukan itu yang menciptakan syarat Allah. Allah yang menciptakan kita dan juga menciptakan apa yang kita amalkan. Allah mengatakan: Wallahu khalaqun wa ma ta ta'walu." Dan Allah yang telah menciptakan bum, menciptakan siapa? Kalian. Wamak malun dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Berarti kita yang menciptakan Allah, apa yang kita lakukan juga Allah swt yang menciptakan. Dan yang melakukan, yang melakukan pekerjaan tersebut adalah kita. Fakhirnya yang melakukan adalah kita sendiri, bukan Allah swt. Tapi Allah. Yang menciptakan fi'il tersebut Allah yang menciptakan pekerjaan tersebut Adapun yang melakukan Hakikannya adalah kita Mereka di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya bima bima Dengan apa yang mereka kerjakan Dengan apa yang mereka lakukan Berarti yang melakukan semua itu adalah siapa? Makhluk Tapi yang menciptakan Dan yang menghendaki adalah siapa? Allah SWT Allah lah yang menaklirkan Tetapi yang melakukan yang pekerjaan tersebut adalah manusia itu sendiri. Ya Allah swt mengatakan, wa matasyauna illa ayyasya Allahu Rabbul Aalami. Dan tidaklah kalian berkendak kecuali dikehendaki oleh Allah swt. Jadi kehendak kita itu yang menghendaki siapa? Yang menghendaki adalah Allah swt. Menunjukkan bahasanya masya'ak makhluk ini tahta masyadillah kehendak kita itu dibawa kehendak Allah swt, bukan berdiri sendiri seperti yang diyakini oleh orang-orang Qadaria. Jadi di sini ahlu sunnah wajahah mereka di ia jalan tengah mereka di di pertengahan antara dua aliran yang yang tersesat di dalam masalah takdir, yaitu Qadaria dengan Jabriyah. Ini adalah taufik dari Allah swt yang Allah berikan kepada ahlu sunnah wajahah yang mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu contoh yang lain wa fi bab wa'idillah dan di dalam bab ancaman-ancaman Allah. Di dalam bab wa'idillah yaitu ancaman-ancaman Allah SWT. wa taala. Bainal Murjiati wa bainal Wa'idiyati Ahlu sunnah berada di antara golongan murji'ah dan di antara golongan al-wa'idiyah. Minal qadariyati wabairihim dari kalangan qadariyah dan juga selain selain mereka. Di dalam masalah ansaman Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka berada di antara al-murji'ah dan juga antara al-wa'idiyah. ya, Yang mereka tersesat di dalam masalah masalah wa'id ini itu di dalam masalah ancaman ancaman Allah Azza wa Jalla. Ada pun orang-orang wa'idiyah yang mencakup ya di, di bawah mereka adalah orang-orang Khawarij demikian pula orang-orang Mu'tazilah mereka meyakini bahwasanya Allah SWT apabila mengancam apabila mengancam maka pasti akan di pasti akan ditunaikan ancaman tersebut. Apabila bila mengancam, pasti akan dituneikan ancaman tersebut dan mereka mewajibkan hal ini kepada Allah Swt. Mereka mewajibkan hal ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah orang-orang kafir dan masuk dalam kalau orang-orang kafir tidak mampu menerima ini bahasanya Allah. Terkadang mengancam Tetapi tidak semua ancaman Allah SWT Allah tunikan Dan ini berbeda antara Al-Wa'ad dengan Al-Wa'id Kalau di dalam masalah wa'adun Yaitu di dalam masalah Janji Allah Semua pasti Allah tunikan Ya Allah menjanjikan Kebaikan dengan untuk orang murid Maka pastinya akan Ditunikan oleh Allah SWT Ada pun ancaman Maka terkadang Allah SWT tidak menunjukkan ancamannya Dan ini bukan ya, e, Dan ini adalah termasuk Fallen Ini adalah anugerah dari Allah SWT Terkadang Allah mengancam Dengan sebuah adab tetapi Allah tidak ya, me, me, menghadap orang tersebut Nah dan ini bukan termasuk Bab menyelisih janji Ya kan ini adalah termasuk anugerah dan juga Karunia dari Allah SWT terkadang Allah mengancam Ya seseorang, tetapi tidak Allah rundingkan ancamannya. Itu tidak Allah adab orang tersebut. Seperti misalnya ketika Allah Swt mengancam orang yang membunuh orang yang beriman dengan kekal di dalam neraka, atau dengan diadab di dalam neraka. Allah Swt mengatakan: Wa mayyak tutul mu'minan mu'ta'am min dan jahannam qalidan fihah. Dan barang siapa yang membunuh Orang yang beriman dengan sengaja Fajaza'uhu jahannam Maka balasannya adalah Jahannam faalidal fiha Dia kekal di dalamnya Ini adalah ancaman dari siapa? Dari Allah SWT bagi orang yang membunuh Orang yang beriman dengan sengaja Ancamannya adalah demikian Tapi belum tentu Allah Punikan ancamannya Mungkin Allah Swt mengampuni dosa orang tersebut. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan Innallaha la yang firo, ayy shurqabini wa yang firo ma luna dalikani mayyasyak. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Artinya dosa setelah syirik termasuk di antaranya membunuh yang membunuh itu tidak tidak sampai kepada Kesirikan, banyak virus menunda dalik dan Allah masih mengampuni dosa yang lain, itu selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi ada di antara mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dosanya, sehingga dia tidak diadabkan dosa yang dia lakukan. Ini adalah keyakinan amal sunnah warahmah. Di sini saya bacakan ia ya, keterangan dari Syekh Muhammad Khalil. Yang di dalam kitab beliau Ketika beliau menerangkan tentang Ucapan syafil islam Wa fi ba bi wa'idillah Bainal murji'ati wal wa'idiyah Minal al-fadariyati wabairi Saya bacakan ucapan beliau Qawluhu wa fi ba bi wa'idillah Ucapan beliau yaitu Ucapan syafil islam Di dalam bab wa'idullah Di dalam masalah ancaman Allah yakni Anahla sunnah wal jamaah wasat fi bab al wa'ili bina al mufarrithin min al murjaa' aladin qaulu la yduru ma al imani zamun kama la tanfau ma al kuffri ta'ah. Beliau mengatakan ahlu sunnah di dalam masalah ancaman ini إن mereka berada di antara orang-orang yang mufarriq, yaitu orang-orang yang sangat meniayakan. Sangat menyanyiakan mereka dinamakan golongan al-murjiah Apa maksudnya? Apa keyakinan mereka? Mereka mengatakan La yadurru ma'al imani namun Yang namanya dosa Itu kalau sudah e, Kalau seseorang sudah beriman Maka tidak akan memutoroti dosa tersebut Jadi selama kita sudah percaya ya selama kita sudah percaya Kita sudah beriman Maka yang namanya dosa itu tidak akan memudarati kita mau maksiat dua kali, tiga kali, setiap kali, setiap Tidak akan memudarati iman kita Mereka mengatakan bahwasanya iman Jibril itu sama dengan iman kita Iman Tabi sama dengan iman kita Karena yang namanya dosa Karena itu tidak akan memudarati iman seseorang Ini adalah keyakinan orang murjiah yang mereka menyianyikan Mereka ufalritun Ya berlebih, berlebihan di dalam, di dalam masalah yang keyakinan mereka bahawa dosa ini tidak memudarati iman seseorang. Kehalalan fakum al kufri ta'ah. Sebagaimana ketaatan tidak akan bermanfaat dengan, dengan adanya kekufuran Yang mereka mengatakan dosa itu tidak akan memudarati iman kita. Jadi tidak masalah kita berbuat dosa sebanyak banyaknya dan tidak akan mempengaruhi iman kita. Sebagaimana kata mereka, ketaatan itu tidak tidak akan bermanfaat dilakukan oleh orang yang kafir. Ya, sebagaimana taat itu tidak akan bermanfaat dilakukan oleh orang yang kafir. Orang yang kafir, mereka kadang bersaudara, kadang mereka memberi santunan untuk orang yatim, untuk orang miskin. Maka ini tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, sebagaimana orang kafir, kalau melakukan ketaatan tidak akan bermanfaat. Demikian pula orang yang melakukan dosa, kalau dia berbuat dosa, maka tidak akan mempengaruhi imannya. Ini adalah keyakinan siapa? Orang-orang Murji'ah. Wajahmu an. an-ni'mana mujaradut asdi bil kal. Dan mereka menyangka mereka berkeyakinan bahasannya, Yang dimaksud dengan iman itu hanya membenarkan saja dengan hati. Jadi yang namanya iman menurut orang-orang Murji'ah. Cukup dengan membenarkan dengan apa? Dengan hati Kalau kita sudah tasdik Sudah membenarkan Yang beriman dengan Allah Membenarkan Allah Membenarkan Rasul Sudah cukup Ya setelah itu kita mau berbuat maksiat, Mau berzina Mau mencuri mau Itu gak masalah kata mereka Karena yang namanya iman Itu kalau sudah tasdik Sudah membenarkan Sudah cukup Itulah yang dinamakan dengan iman kata mereka Ya Bahwa ilmu yang terkini meskipun dia tidak mengucapkan, meskipun tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang mereka sudah membenarkan dalam hati, maka itu sudah dinamakan iman. Wahsum mubinah dengan nisbatan ilal irja ayat takdir lian nahum akhirul amal anil iman mereka dinamakan murjia ah dari kata al irja dan al irja ini artinya adalah takdir, iaitu mengakhirkan. Dinamakan demikian karena mereka mengafirkan amalan dari iman. Jadi yang namanya iman, yang namanya amalan itu dikeluarkan dari iman. Jadi iman yang ada di dalam hati saja. Iman itu hanya di dalam hati saja adapun amalan ya ini tidak termasuk apa? Iman. Yang sehingga e, berbuat maksiat apa saja ini tidak masalah bagi mereka. Kemudian beliau mengatakan wala syakka anna al-irja'a bi hadzal ma'na kufra Yukredu sahabahu anil Milla, fa innahu labudah fil iman min qaulil bil lisan wa atqadil bil jannah wa amalil bil arkan, fa ila istalla wa hidzul minha, lam yakin al rojul muqminan. Contohnya macam mana? Dan tidak dilakukan lagi bahasanya irja dengan makna seperti ini adalah tupukan yang bisa mengeluarkan pemiliknya dari agama. Ya apabila seseorang meyakini Tidak hanya membenarkan dengan hati Dan dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat Dianggap tidak Islam ya? Tidak dianggap Karena seseorang diharuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Untuk masuk ke dalam agama Islam Ini adalah ijimah para ulama Kalau sampai ada seseorang yang ingin masuk agama Islam Dan dia mampu untuk berbicara Ya, kemudian dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia tidak masuk ke dalam agama Islam sampai dua dia, sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Sampai selagi itu belum mengatakan fa innahu fil iman min qaul bil lisan. Karena yang namanya iman itu harus ada ucapan dengan lisan. Seperti tadi dua kalimat syahadat. Wa'tiqadin bil janah, demikian pula keyakinan dengan hati. Kua amalan bil argan, demikian pula amalan dengan anggota badan. Jadi iman ya, sebagaimana sudah kita hafal, yang bahasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan, bukan hanya dengan hati saja. Ya, oleh itu di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Al imanu bil on wa sabonah syukur. Iman itu ada 70 cabang lebih. Ya, iman ada 70 cabang lebih. Kemudian disebutkan fa afdaluha qaulul ilaha illallah. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti ini adalah cabang yang paling tinggi. Yaitu yang paling afdal, ucapan apa? La ilaha illallah. Berarti iman berupa apa? Verbalis. Ya iman berupa lisan. Kemudian dalam hadapan waadina ha imatatul adaa' 'ala ath-thariq. Yang paling rendah di antara 70 macam -an tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang menyingkirkan gangguan dari dari jalan. Berarti ini juga termasuk iman. Ya, termasuk iman dan ini adalah iman dengan amalan. Kalau tadi yang pertama dengan apa? Ucapan Kalau ini menyingkirkan gangguan dari jalan Berarti dengan Dengan amalan Ya berarti iman dengan lisan Dan juga dengan Amalan Kemudian boleh mengatakan Wal hayau Syuhbatun minal iman Dan rasa malu Itu adalah cabang dari Keimanan Dan rasa malu Letaknya di mana? Di hati Berarti hadis ini Dan hadis ini sahib Direwatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah Menunjukkan bahasanya iman Itu berupa Ucapan demikian pula berupa amalan dan juga berupa apa? berupa keyakinan di dalam hati kita. Jadi membantah apa yang dilakukan yang yang diyakini orang-orang Murji'ah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan Al-Mu'tadiyah. Wa amma al-mu'tadiyah fa al-qa'iluna bi allaha Allah wajib alaihi 'aqlan ay yu'adzza al-aasi kama wajib alaihi ay yusiba al-muti' فَمَنْ مَا تَعَلَى كَبِيرَةٍ وَلَمْ minha, la لَا يَجُوْزُ إِنْدَهُمْ أَيَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَوَدْهَبُهُمْ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَسُنَّةِ Adamun Wa'idiyah Orang-orang khawariz, orang-orang mu'tazilah Yang mereka berlebih-lebih di dalam ancaman Allah Mereka mengatakan bahasanya Allah wajib Secara akal untuk menghadap orang yang bermaksian Jadi mereka mewajibkan kepada Allah Ya dan ini tidak boleh. Yang mewajibkan itu Allah kepada kita atau Allah mewajibkan atas dirinya sendiri itu yang kita yakini. Adapun seorang makhluk mewajibkan kepada Allah maka ini bukan keyakinan asal sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahasanya Allah wajib untuk mengajar orang yang bermaksiat. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat maka keyakinan mereka orang ini pasti dan pasti harus diajar oleh oleh Allah artinya tidak diampuni oleh Allah swt dan ini bertentangan atau berkebalikan dengan orang-orang purja -orang tadi ya karena mereka bermudah-mudahan di dalam maksiat yang namanya maksiat tidak masalah kata mereka tidak akan mengundurati iman ya adapun orang-orang muhadi maka mereka meyakini bahasanya Allah pasti ya pasti menghadap orang yang bermaksiat Ya, tidak ada ampunan bagi mereka. Kemudian beliau mengatakan bahwa matlamu batal, mereka ini adalah matlamu yang batil Yaitu matlamu yang tidak benar, mukallifun diri kita bawa sunnah bertentangan dengan Al Quran dan sunnah. Dalilnya adalah firman Allah swt, Inna Allah la yang tiurai syirik abhih, wa yang tiur majud adalah lima jasa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan masih mengampuni dosa yang lain Bagi siapa yang digendaki Menunjukkan bahwasannya maksiat Ada di antaranya yang diampuni oleh Allah s.w.t Jadi adalah keyakinan Ahlu sullah wal jamaah Yang mereka meyakini Bahwasannya dosa besar Ini tahta masyiatillah Di bawah ganda Allah Kalau Allah mengendaki, Allah mengampuni Dan kalau Allah mengendaki Maka Allah menghadap orang tersebut Ya'waya kufiru maduna dhalif lima yang syah dan Allah masih mengampuni dosa yang lain yaitu selain syirik bagi siapa yang dikandaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan Fa madhhabu sunnah wal jamaah wasatun bainanufati albu'idi minal murjiati wa baina muujibi min alqadariyah. Ah madhhab ahlussunnah wal jamaah itu adalah pertengahan antara orang-orang yang menafikan ancaman Golongan yang menafikan ancaman, yang menolak ancaman, siapa tadi? Purja. Yang mereka menolak ancaman ini. Mereka bermudah-mudahan di dalam masalah dosa dan mereka menolak, yang mengingkari ancaman-ancaman tersebut. Min al murjati wabai na mujib min al fadriyah. Dan antara orang-orang yang mewajibkan, Itu siapa? Al muaidiyah, yang, yang yang satunya menolak ancaman dan bermudah-mudahan di dalam dosa, yang satunya apa? mewajibkan atas Allah yang menunikkan ancaman tersebut. فَمَنْ مَاتَ kabiratin كَبِيرَةٍ عِنَّهُمْ فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ إِلَىٰ اللَّهِ Maka, menurut ahlu sunnah wal-jamaah, barang siapa di antara mereka, yaitu orang Islam yang meninggal dunia, dan dia membawa dosa besar. Ya seperti berzina misalnya, atau berdusta, ya atau riba. Ini adalah contoh dosa besar. Barang siapa di antara mereka? Yang meninggal dalam keadaan membawa dosa besar فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ إِلَى اللَّهِ Maka perkaranya diserahkan Dikembalikan kepada Allah إِنْشَاءَ wa وَإِنْشَاءَ عَفَعَنْهُ Apabila Allah mengendaki Maka Allah akan menghadap orang tersebut Dengan sebab dosanya Dan kalau Allah mengendaki Maka Allah memaafkan orang tersebut Yaitu tidak dihadapkan dosa yang dilakukan ini adalah keyakinan Abu Zulna, bukan jamaah. Jadi mereka meyakini ancaman tersebut. Mereka tidak mewajibkan arsip pertama. Jadi tidak kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah menghendaki, dan kalau Allah menghendaki, maka Allah memaafkan orang-orang tersebut. Nah, tadi, kemudian selanjutnya, beliau mengatakan. وَفِي بَابِ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنَ الْحَرُونِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَبَيْنَ الْمُرْجِعَةِ وَالْجَمْيَةِ Dan di dalam masalah iman dan juga agama. Maka mereka berada di antara aliran al-haruniyah wal-mu'tazilah وَبَيْنَ الْمُرْجِعَةِ وَالْجَمْيَةِ Dan di antara aliran al-murji'ah dan juga al-jahmi'ah. Mereka yaitu di dalam masalah asmaul iman. Ini masuk dengan asma e, al-iman dan juga din di sini adalah nama-nama hidup nama gelar-gelar orang di dunia. Seperti misalnya mu'min Ini adalah gelar, demikian pula kafir, ini adalah gelar. Munafik, fasik, ini namanya nama-nama. Ya. Ini yang dimaksud dengan asma Adapun ahkam, maka yang dimaksud adalah hukum-hukum. Maksudnya di dunia, ya ini dia sebagai orang kafir atau seorang muslim. Di akhirat dia masuk neraka atau masuk di dalam surga. Ini namanya hukum-hukum. Ahlus sallallahu al-jama'ah, mereka berada di antara dua aliran ini. Yang pertama adalah haruliyah dan mu'tazinah. Mereka menamakan ya orang-orang fawariz. -orang haruliyah ini adalah nama lain dari fawariz. Mereka menamakan murtad ibul kafir orang yang melakukan dosa besar menurut mereka adalah kafir yang menurut orang-orang khurriyah orang-orang kuaris orang yang melakukan dosa besar namanya apa di dunia kafir disamakan dengan orang-orang kafir orang yang melakukan dosa besar misalnya berzina hanya sekedar berzina maka dia sudah keluar dari agama Islam. Bukan lagi seorang muslim Berdusta Berarti dia keluar dari agama Islam Terjerumus di dalam riba Berarti dia keluar dari agama Islam Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar Mereka namakan Orang yang melakukan dosa besar Dinamakan apa? Kafir menurut mereka Ada pun mu'tazina Mereka mengatakan bahasanya pelaku dosa besar Keluar dari agama Islam Tetapi tidak masuk ke dalam yang keluar dari agama Islam tetapi tidak masuk ke dalam kekafiran. Artinya mereka berada di pertengahan antara Islam dan kafir. Sehingga mereka meyakini bahwasannya orang yang melakukan dosa besar. Mereka berada di manzilah bayina manzilate. Yang mereka berada di sebuah tempat, di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan Muslim dan bukan apa? Kafir. Keluar dari agama Islam tetapi tidak masuk ke dalam Kekafiran. Ini adalah keyakinan muqtazinah Adapun orang-orang murjah Dan juga orang-orang jahmiyah Seperti yang tadi kita sampaikan Mereka tidak menganggap masalah pelaku dosa besar Artinya pelaku dosa besar Keimanannya sama dengan keimanan jibril Dosa yang dia lakukan Yang sebanyak apapun Sebesar apapun itu tidak memutarati apanya Imannya Karena yang penting dalam hati tadi, yang kita meyakini dalam hati katanya. dia ya, dia berbuat maksiat apa saja ini tidak akan mengunturati. Bayangkan ya. Berarti kan orang kawariz, orang haruliyah, mu'tazilah mengeluarkan mereka dari mana? Dari Islam Adapun orang-orang berujia mengatakan bahasanya imannya sempurna. Imannya apa? Sempurna seperti imannya Jibril, seperti imannya para para nabi. Karena kemaksiatan yang mereka lakukan ini tidak mengundarati iman iman mereka. Ini adalah keyakinan orang-orang murjia dan juga jahmiyah. Adapun ahlu sunnah maka mereka berada di pertengahan. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahasanya pelaku dosa besar berkurang keimanannya Pelaku dosa besar adalah orang yang beriman, tetapi mereka berkurang apa ya. Mereka adalah orang yang beriman Berarti bantahan bagi orang-orang Khawariz Yang mereka mengeluarkan Pelaku dosa besar dari Islam Kita katakan bahasanya mereka adalah mukmin. mereka adalah orang yang Beriman Tetapi iman, Tetapi mereka kurang Di dalam imannya Dan ini adalah bantahan bagi orang siapa? Murjial yang mereka mengatakan bahasanya, Pelaku dosa besar ini imannya sempurna kalau kita Ahlussunnah mengatakan dia orang yang beriman, dia berada dalam bantang kepada orang-orang khawaris -orang, tetapi dia adalah naqisul iman. Mereka kekurangan di dalam imannya. Jadi dosa dan juga maksiat yang dia lakukan ini mempengaruhi apa yang ada di dalam hatinya. Ia mempengaruhi keimanan dia. Semakin banyak dia berbuat maksiat, maka akan semakin berkurang keimanannya. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Yang biasanya pelaku dosa besar, dia tidak kafir. Ya. Oleh karena itu, Allah mengatakan, Inna اللَّهَ la يَغْفِرُوا أَيُّ شُرُقَ بِيْ Kemudian apa? وَيَغْفِرُوا مَدُنَّ ذَلِكَ لِمَا يَشَى Dan masih mengampuni dosa yang lain. Itu selain kesyirika, masih Allah ampuni. Lima yasha bagi siapa yang dikehendaki. Berarti pelaku dosa besar tidak kafir Seandainya dia kafir Tentunya tidak akan diampuni oleh Allah SWT Tetapi ternyata dia masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Menunjukkan bahasanya pelaku dosa besar ini tidak keluar dari agama Islam Demikian pula Ada -seh yang banyak yang menceritakan Mengabarkan kepada kita tentang adanya syafaat di hari kiamat Itu para pelaku dosa besar yang mereka di oleh Allah di dalam neraka karena dosa besar yang dia lakukan. ya dalam hadis yang banyak disebutkan bahasannya telah mereka akan keluar dari apa? Dari neraka. Beliau sallallahu Alaihi Wasallam katakan, saya kerjuminan naf mengkalkan nafikol diimiskol daruratin min iman, mengiskol mengiskol daruratin min iman. Akan keluar dari neraka yang orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun hanya sebiji naf. Ia ya, seekor darah. Darah ini adalah seekor semut yang kecil. Ia ya, akan keluar dari neraka. Ia ya, semua orang Islam, meskipun di dalam hatinya hanya ada iman sebesar sebesar darah. Jadi menunjukkan bahasannya orang yang muslim, bagaimanapun dosa besar yang, yang dia lakukan, meskipun dia mungkin kelak ia ya, akan diadab oleh Allah di dalam neraka, Allah menghendaki untuk mengadapnya, tetapi dia tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga selama di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sekecil apapun. Ini menunjukkan bahasanya pelakun dosa besar tidak keluar dari adama, dari adama Islam. Yang demikian pula dari yang lain menunjukkan bahasanya orang yang melakukan kemaksiatan ini akan berkurang keimanannya. Dia ya, akan berkurang keimanannya sebagaimana sabda Nabi SAW janih ha haina yazni wa huwa ya, tidak beriman Yang tidak ber, ber, berzina seorang yang berzina ketika, ketika dia tidak beriman maksudnya adalah dalam keadaan dia tidak sempurna dia dalam keadaan sempurna keimanannya artinya orang yang berzina tentunya dia akan berkurang apanya imannya akan mengurangi iman dia ya ini menunjukkan bagaimana wasathiyah Bagaimana Abu Sunnah wal Jamrah mereka berada di pertengahan antara kuarit yang berlebih-lebihan, ia ya di dalam mengkafirkan, murtad bil kabirah orang yang melakukan dosa besar dan antara murji'ah yang mereka bermudah-mudahan mengatakan bahasanya tidak masalah melakukan dosa. Ya, naih. Kemudian wafiy ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, between ruwafidh dan between kuaris. Dan di dalam akidah tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka berada di antara orang-orang rawafilom dan antara orang-orang kawalis. Orang-orang rawafilom ya orang-orang syiah mereka pihak ini yang berlebih-lebihan terhadap sebagian sahabat dan mereka ia ya, menyanjakan atau mencela para sahabat yang lain berlebih-lebihan di dalam ali bin abi thalib yang sehingga mereka mengatakan bahwasanya ali ini Tuhan. Atau ada di antara mereka yang mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Dan mereka meyakini bahasanya Ali mengetahui ilmu yang doib. Dan bahasanya beliau maksum. Kemudian mereka mengkafirkan para sahabat yang lain. Yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Dan orang-orang yang setuju dengan kekhilafan Abu Bakar dan Umar mereka kafir. Apabila itu mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat Nabi SAW. Kemudian orang-orang kuaris demikian pula orang-orang kuaris Ya mereka bertolak belakang dengan orang syiah. Kalau orang syiah tadi mengagukan Ali sampai tingkat apa? Ketuhanan. Ada pun orang kuaris mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ada pun ahlu sunnah wal jamaah kerana mereka berada di pertengahan. Meyakini keutamaan Ali. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah termasuk mubasyirin bil jannah, orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Dan ini adalah bantahan kepada orang-orang Khawaris, -orang. tetapi tidak sampai mereka meyakini bahwa beliau adalah maksum. Iaitu terjaga dari dosa di pinabetal sebagaimana para sahabat yang lain, manusia yang lain yang kadang salah kadang benar. Tidak maksum, yang maksum adalah yang dijaga oleh Allah. Itu para Nabi dan Rasul, mereka yang maksum dari dosa-dosa besar -dosa -dosa. Ada pun Ali bin Abi maka beliau seperti para sahabat yang lain Seperti manusia yang lain, tidak terlepas dari dosa Ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah mereka berada di pertengahan Ia mengatakan bahawa Ali adalah memiliki keutamaan Dan beliau adalah termasuk yang digabarkan masa surga Tetapi tidak berlebih-lebih di dalam memuji beliau Anhu Itulah yang bisa kita sampaikan dalam masalah ini Allah Ta'ala A'lam di dalam surat Al-Lahab Mengatakan bahawa Abu Lahab Berada di neraka. Sementara ketika surat itu turun, Abu Lahab belum meninggal. Apakah itu berarti Allah menakdirkan Abu Lahab di neraka? Lalu bagaimana dengan selain Abu Lahab? Apakah ada orang yang Allah takdirkan di dalam neraka? Baik. dalam Al Quran Allah SWT menyebutkan sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya di sini. Bahawa oleh Allah berada di dalam neraka. Dia dan juga istrinya. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang apa yang Allah kabarkan. Kalau Allah mengabarkan si masuk neraka, berarti dia ada termasuk Ahlun-Naar. Setelah Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, Tentang penyebutan Sebagian orang dan menyebutkan namanya Bahasa dia adalah termasuk penduduk neraka Maka harus kita yakini Orang tersebut termasuk Ahluna, dia termasuk penduduk Neraka, seperti Abu Lahab Dan juga istrinya yang Allah sebutkan Di dalam surat Al-Masad Harus kita yakini bahasa dia termasuk Ahluna Dan ini adalah dengan takdir Allah Azawajan Allah menakdirkan dia termasuk bentuk-bentuk karena sebab amalannya yang dia lakukan Itu kebukuran dia Dia kepada Allah dan juga Rasulnya Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Inna allaha qaddara maqadira al-qala'in Qabla ayyakulukasama wa'atibu al-ar Biqamsina al-fasana Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan Semua takdir bagi makhluknya 50.000 tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi dan kakdir di sini mencakup kakdir ya, hidup dan juga meninggal. Termasuk-masuknya dia ke dalam surga atau masuknya dia ke dalam neraka. Ini masuk di dalam kakdir Allah azza wajalla. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, Mamingkum min nafsin illa wa qat'ulima manziluha minal jannati aw minal naf. Ya tidak ada di antara kalian. Tidak ada sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya. Sudah diketahui tempatnya apakah dia termasuk ahli jannah atau dia termasuk penduduk neraka ya, Ini adalah sabda Nabi SAW menyebutkan bahwasanya masuknya seseorang ke dalam surga dan masuknya seseorang ke dalam neraka Ini termasuk takdir Allah Azza wa Jal Dan seorang muslim yang berkesudukan kepada Allah SWT Karena Allah SWT telah yang memberikan hidayah kepadanya kepada Islam Dibuka hatinya untuk memeluk agama Islam. Dimudahkan hatinya untuk percaya dan meyakini agama Islam. Percaya kepada Allah, padahal kita tidak pernah melihat Allah s.w.t. Percaya dan meyakini Rasulullah s.w.t. Padahal kita tidak pernah melihat, beliau. Percaya dengan hari akhir, padahal kita belum pernah merasakan hari akhir tersebut. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, sebagaimana Allah Swt telah memberikan kita hidayah dan telah memudahkan kita untuk melaksanakan agama Islam maka kita sunatkan kepada Allah. Ya Allah Swt mengundang kita untuk masuk ke dalam surga. Ini adalah sikap seorang Muslim. Demikian pula sikap dia dalam dia beramal. Ya dan jangan dia meninggalkan amal. Kan dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antara mereka yang ketiga mendengar hadis tentang takdir dan bahasanya semua sudah ditentukan surga dan juga neraka. Ada di antara sahabat yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah wafim al amal Ya Rasulullah kalau demikian untuk apa kita beramal? Ya kalau memang sudah ditentukan surga dan neraka untuk apa kita beramal? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan adalah jawaban untuk kita semua. Apabila ada bisikan setan datang kepada kita dan mengatakan, "Sudah, kamu tidak usah beramal. Surga dan neraka sudah ditentukan penduduknya." Maka kita dalam ingat ucapan Nabi sallallahu ini. Beliau mengatakan, "Ikmalu fa kullun muyassarun lima qadalla." Beliau mengatakan, "Jangan kalian beramal. Hendak kalian beramal karena masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk menuju apa yang Dia diciptakan untuknya. Ucapan beliaunya malu berarti petunjuk bagi kita semua untuk tidak meninggalkan amal sholat. Jadi kita justru disuruh untuk beriman dan beramal. dan ini adalah sikap seorang Muslim beriman dengan takdir yang pertama kemudian yang kedua dia beriman beriman dengan syariat. Takdir dia yakini dia imani. Demikian pula dia beraman, beriman dengan syariat yang datang dari Allah Kalau Allah memerintahkan maka dia laksanakan Kalau Allah melarang maka dia tinggalkan Berarti dia beriman dengan takdir Yang kedua dia beriman dengan syariat Sebagaimana dalam hal dunia? Dalam hal dunia kita beriman dengan takdir dan juga beriman dengan syariat Ya, Kita yakin bahasanya rezeki sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jawa Yakin bahwa rezeki sudah ditulis oleh Allah, tetapi Allah di dalam syariat menyuruh kita untuk bekerja. Ya Allah mengatakan, "Fa idza qudiyatish shalat, fantashiru fil ardi wa dabtuhu min fadlillah." Apa sudah selesai salat, itu salat Jumat, hendaklah kalian menyebar. Fantashiru fil ardi, hendaklah kalian menyebar di permukaan bumi, wa dabtuhu min fadlillah, hendaklah kalian mencari anugerah Allah. Itu mencari rezeki. Ini perintah dari siapa? Dari Allah swt dan Nabi saw mengatakan, لو أنتم توقلون على الله حقا توقلون لا رزقتم كما يرزق القائر تغدو حماصا وتروح بطانا. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung pergi dalam keadaan apa dan pulang dalam keadaan dengan Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh